Teatrul la microfon Casa Bernardei Alba Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Federico Garcia Lorca Casa Bernardei Ziduri groase, uși scunde E vară, domnește o tăcere gravă Îmi sparge capul. Curăță bine și lespede asta. Dacă bernarda nu să vadă totul strălucin lumină o să îmi zburgă și brume de bărce m-a rămas. Atât am frecat că mi-a dat sângele la mâini! Balaurul nostru al tuturor în stare să se inima sub călcă și să privească un an tre cumția să sufletul, fără să-și desferice surâsul de pe mutră ei blestemată. Curăță bine și lespede asta. Ia cea mai vretnică, ia cea mai grozavă, ia cea mai pricepută, ferice de bărbat sau că a scăpat. Au venit toate Nu Numai ale ei. Ale lui nu pot să o sufere. Au venit să de morții. Au făcut și cruce. Sunt destule scaune, nu? E lumea multă, dar ori mai stau și pe jos. De când a murit tatăl Bernardi, nimeni n-a drăznit să mai calce pe aici. Nimeni nu vrea să se uite în împărăție ei fira furisită să fie. Cu tine s-a purtat ea bine. Păi, sunt 30 de ani de când îi spăl soarele. 30 de ani de când îi mănânc fermiturile. 30 de ani de când îi fac nopți albe, Că tușește. De când stau zile de rândul în dosul vergelilor Spionit vecinii ca să-i dau raportul. Între mine și ea e o viață fără taine Și fără opreliști. Firă rafurisită să fie. În traierul, în nu de hai! Da, sunt totuși câinele ei. Latru când îmi spune salatru Și să mușc pe cerșători de călcăie Dacă mă smute. Feciorii în doi muncesc pe moșie ei Aici sau și dar o să-mi să-mi și mie într-o zi. Și atunci, atunci, atunci am să mă cu ea într-o cameră și am să o un an întreg, Bernarda, pentru asta, pentru ce? pentru cealaltă, până am somoi ca pe o șopârlă tăvalită de copii, căci șopârlă este ea și tot neamul ei. Sigur n-o pentru viața care o duce, are în casă cinci fete, cinci slute, afară de angustia, care de la prima căstorie ce are bani, celelalte ce au? Grămezi de dantele că merg de Olandă, dar încolo cazestri ce-i piele și Aș vrea eu să am câte au ele. Noi celelalte avem mâini pentru lucru și un loc de veci. Asta-i. Ah, oh, Antonea Maria Benavidos! n să mai vezi păreții albi Și nici pâine albă n-ai să mănânci din casa asta Ah, că din toate câte au slujit eu Te-am iubit cel mai mult Și acum că ai plecat mai trebuie eu să trăiesc La ce să mai trăiesc eu? La ce? La ce? Bernarda, Bernarda, Bernarda! Voicitele da și treci la treabă. Ah! Trebuia să ai grijă să fii mai curată când, când primim cortege de dolumeșcă-te. nu ah! locul tău aici. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Săracii sunt ca animalele. Parcă ar fi făcuți din alta luată. Sărăcii simt și ei durerile. Dar le uită dinainte unei strachin de naut. Mănâncă doar cât să trăiască. La vârsta ta nu se vorbește în fața oamenilor mari. Nu permit nimănui așa-mi dea lecții. Stai jos. Magdalena nu plânge. Dacă plângeam să te bag sufat, mai înțeles? A început la arii. De ieri. Soarele cade ca plumbul. De ani de zile n-am pomenit așa să pușeală. Gata limonada. Gata Bernarda. Dăle bărbaților. Le să de în curte. Să iasă pe unde au intrat. Nu mai vreau să trec pe aici. Pepe Romanul era și el la cu bărbații. Da, era. Era Maica să. Pe Maica s-a văzut o fată asta. Pe Pepe nu l-am văzut nici ea, nici eu. Mi s-a părut. Cel de care vorbește era vădubul din Darahali. Stătea chiar lângă mătușă. L-am văzut bine cu toatele. Scorpie, mai mult decât scorpie. limba de prici. În biserică, femeile nu trebuie să se uite, decât la bărbatul care slujește în fața altarului. Și asta pentru că poartă își minte lungi. Guștere ți-a Mi-e teamă să nu apuce și pe ea strechea. Lăudat fie Domnul, binecuvântat să fie și lăudat în veci, Odihnească se pace cu sfânta tovarășii la capătăi, Odihnească, Odihnească se pace cu sfântul arhanghel Mihail și cu save lui făcătoare de dreptate. Odihnească, Odihnească se pace cu cheia care deschide tot și cu mâna care închide tot, cu într-un domn și cu luminițele câmpului. Cu sfântă dragoste creștinească și cu sufletele de pe uscaci mări. Doamne, primește în sânul tău pe cuviosul slujitor Antonio Maria Benavidos și îmi coronează cu strălucirea ta pe asfântă. Amin. Amin mai eterna donna e domni, et lux perpetua lucea ei. et lux perpetua lucea ei. Să ne rugăm pentru mântuirea sufletului său, până a caldă n să-ți lipsească, nici fezilor tale acoperișuri. Duceți-vă la cocioabele voastre să vârfiți tot ce ați văzut. De-a domnul să așteptați mult și bine până să încălcați călcați iarăși pragul. Nu te poți plânge deloc, a venit tot satul. Da, A să mă umple de sudoare bulendrelor și de veninul limbilor lor. Mamă, nu vorbe așa. Numai așa se cu bine să vorbește în afurisitul ăsta de sat fără o Până unde totdeauna teamă Că apa ce e o trăvită ce hală a adus intrare E ca și cum ar fi trecut pe aici O turmă de capri Fetiță Dă-mi un evantai Poftim O asemenea evantai se dă unei vaturi Dă-mi unul negru și învață să respecti doliul după tatăl tău. Ta. Iar altfel meu, și tu nu-mi e cald. Caut. Totuși caută-ți unul, căci vei avea nevoie de el. Timp de 8 ani, cât va ține doliul, Nici boare de pe uleță nu trebuie să pătrundă în casă cu timp că m-a cu zi și ferestrele. Așa a fost în casa tatălui meu și în casa bunicului meu. Până una alta, puteți începe să vă cuați trusourile. Am înladă 20 de trâmbe de pânză. Dăiați-vă cearși și tergare. Magdalena le poate broda. Mie tot una. Dacă nu vrei să le brodezi, or merge și nebrodate. Ale tale vor fi astfel mai de efect. Nu le brodezi nici pe ale mele, nici pe ale voastre. Știu că n-am să mă mărit. Prefer să car la moar, orice, decât să stau zile și zile, dar rândul închis în încăperea asta întunecoasă. Uiți că ești femeie. Să fie dracului, soartă femeii. Aici se face ce poruncesc eu. Hai să ne schimbăm rog. Schimbați-le, dar nu și de pe cap. Unde angustias? Am văzut-o uitându-se printre drucii porții. Pleacă ultimii bărbați. Angustias! Angustias! Ce dorești? Ce-l cautai? Și Ce la cine te uitai? Eu? Tu! La nimeni! Dulțoță! Mereu, Dumnezeu! Bernarda! Bernarda, podolește! Nă știu afară! Ce vorbeau ei acolo să-ți stupe urechile? Că se să vezi de ce vin ăștia la înmormântări. Mm -hmm. Și ce vorbeau? Mi-e să repet. Și fii că i auzit. Mai încape vorba? Hmm. Seamănă cu ei. Era Erau albe și meroase și căscau niște ochi de oaie la brașoavele primul aia gemiu. Că trebuie să suferi și să lupți până ce crești niște fete cum se cade. Nu uita că și fetele tale au ajuns la vârsta măritișului. Și nici nu-ți dau prea multă bătaie de cap. Angustia, trebuie să fie trecut de 30. 39 pe și pe munchi. Și n-a avut încă niciun logodnic? Nu. Niciunul n-a avut logodnic și niciunul le trebuie, pot să trăiască foarte bine și fără. N-a vrut să te jocnească. A venit don Arturo pentru un la moștenirii. Să mergem. O începe la varuitul curții. Iar tu Mai rânduiești hainele mortului Din ladă cea mare Ai mai putea da ceva de pomană Nimic Nici un nasture Nici Batista cu care am acoperit fața Cei doctoria? Pentru cât folosul mi-aduce? De când vine doctorul cel nou Parcă ai mai prins puțină viață Mă simt ca și înainte. Ai făgat de seamă? Adelaida n-a fost azi la mormântare. Știam eu că n-avea să vină. Logodnicul ei nu o lasă nici să treacă strada. Altă dată era așa veselă, acum nici un fir de pudră pe față. Nu se poate ști dinainte, dacă e bine să fii logodită sau nu. Totul noi. Devine numai la asta care nu ne lasă să trăim. A de la ei zi fi avut astăzi. Ai bine să nu vezi bărbați niciodată. De când eram mică mi-a fost frică de ei. Îi vedea mereu un în boi în curte și ridicând salci de grâu cu strigăte și trăpăituri. Mă temea mereu să mă fac mare ca nu cumva să mă văd îmbrățișată de ei gândite. Dumnezeu m-a făcut plăpândă și urâtă și-a pentru totdeauna de mine. Nu spune asta. Ai din Enrico, mai în seara urma Și n-aveai aerul că-ți Am stat și eu odată la fereastră în cămaşă, până în ziua Pentru că îmi dăduse de veste prin fata vechilului său Că avea să vină la mine Și n-a venit Restul n-a fost decât o clempănea la gurelor ele El s-a și însurat curând cu alta Care avea mai mult ca mine Cu ciuma aia E să are dacă-i Lor le trebuie pământ, vite și o roabă Care să le dea de mâncare Ce faci? Sau și eu. Dar tu? Am fost prin toate odăile ca să mă mai mișc. S-au desfăcut și returile de la pantofi. Ce are face? Ai să calci ele și să-ți Una mai puțin. Și Adela? Adela? Adela și-a îmbrăcat rochia roșii care și-a făcut-o să o îmbrace de ziua ei. A ieșit în ograda păsărilor și a început să strige. Pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui, uitați-vă la mine. Mi-a venit ce să râd. S o vadă, mama? Beata Adela, e cea mai tânără dintre noi și mai are încă iluzii. Nu știu ce n-aș da să o văd fericită. Cât e ora? Trebuie să fie 12. Așa de târziu? a cușbate. bate. Ai aflat? Nu. Hai, da de. Eu nu știu la ce face aluzii. Știți voi două mai bine decât mine. Și-a șotis toată ca bot în bot, cadou melușele mute pentru alții. Povestea ceia cu Pepe Romano. Oh. Oh, Vorbește tot satul. Pepe Romanu se va însura cu Angustes. Azi, noapte, mereu i-a dat turcoale case. Cred că în curând o să-i trimită și-un pețitor. Mă bucur, eu un băiat bun. Și eu mă bucur, Angustes e femeia care trebuie. Niciuna dintre voi nu se bucură, Galena, dacă ar veni pentru Angustes, pentru făptura ei, pentru Angustes ca femeie m-aș bucura și eu. Dar vine pentru parale. Angustia este sora noastră, dar aici suntem în familie Trebuie să recunoaștem că e bătrână, șubredă Și totdeauna au fost cea mai puțin harnică dintre noi Ha, dacă la 20 de ani arăta ca o prăjină îmbrăcată Interesant cum arăsărate acum când are aproape 40 Ce vorbește așa? Norocului vine cu l, -l caută mai puțin Spune mai bine totul pe șleau Angustia s-are toți banii tatălui său E singure bogat în casa asta Și de ce acum când tata s-a dus moștenirea lui se împarte Cei care vin vin pentru dânsa pe Romanu are 25 de ani și e cel mai frumos flăcău din partea locului. Firesc ar fi să te ceară pe tine, Amelia, sau pe Adela noastră, care are 20 de ani, dar nu pe cea mai slută din casa asta, o famfă ca și tață. Poate că lui i place. Niciodată nu ți-am putut suferi pe Să-ți fie Să-ți fie de bine. <laughs> Te-au văzut găinele? Și ce a vrea voi să fac? Să te vadă mama, ți-a de păr și te pe jos. a da, și facem amăreluzină legătură cu haina asta. Vreau să o îmbrac când voi merge la sărbătoarea fructelor. Nu ar fi avut feric. E o haină scumpă. Da, și care îmi vine tare bine. E cea mai bună din câte a croit Magdalena. Dar găinele ce s-au spus? ne au dăruit toți puricilor care mi-au învenițit picioarele. Ce ai putea face acum? Ar fi să o vopsești negru. Nu, mai bine ar fi să o dei surorii noastre angustia scadou pentru nunta ei cu Pepe Roman. Exact. Dar, Pepe... ne auzit nimic? Nu. Uite acum, știi? Dar asta nu se poate. Banul poate orice. De ce a venit la mormânta?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 Mamma, cum se mai rupe inima după tață? Termină. Ce se va întâmpla cu una, se va întâmpla cu toate. mai puțin și te auzea Pe Pepe Romano vine din susul uliții. Hai să-l vedem. Hai. Nu te duci tu. Nu mă interesează. Fereastra odăiei tale se vede mai bine. A fărățită Am știu și eu că s ales cu ceva. Da. Iar celelalte cu destul de puțin. ai spus până acum de trei ori și n-am vrut să-ți răspund. Cu destul de puțin, cu foarte puțin. Te rog să mă lași în pace. Angustias. Da, mamă? Ai îndrăzneala să-ți dai cu pudră? Ai îndrăzneala să-ți speli fața în ziua când l-au prohodit pe tatăl tău? Asta nu era tatăl meu. Tatăl meu e mort de mult timp, nu-ți mai aduce aminte de el. Datoriez acestui om, părintele solurilor tale, mai mult decât părintele tău. Mulțumesc lui! Averea ta a sporit! Asta rămâne să vedem! Puțină bunăcovință, măcar cu cel respect! Mame, lasă-mă să ies! Ieși! Iați mai întâi păina asta de pe față! Sulemenită! Mai ai moțoleit mătoșile tale, acuma du Bernard Bernarda, prea ești și călitoare. Ofică fiate, mama, dar eu sunt în toate mințele și știu perfect de bine ce fac. Ce? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Ah, tu, care ești cea mai bogată din casa asta, n-ai decât aici rămas și din la tata. Să vă scoateți din cap, că ați avea cea mai mică putere asupra mea. Cât timp n-am ieșit din casa asta cu picioarele înainte, eu poruncesc aici și pentru mine. Și pentru voi. Ai nici n-am închis ochii de zăpușeala. Nici eu. Eu am ieșit să mă rocoresc. Un nor uriaș anunța furtună și chiar au căzut. Pe la unul e așa foc din pământ M-am sculat și eu Angustia seara la fereastră cu pepe ei Așa de târziu? Și la ce oră a plecat? Magdalena, de ce mai întreb dacă l-ai văzut? Să fi fost unul și jumătate Da? te de unde știi? M-am auzit ușin, am auzit și tropotul mm -hmm. caldui toate acestea eu l-am auzit ducându-se de pe la patru. Nu fi fost el. Băi, el era. Așa mi s-a părut și mie. Ciudat. E zi angustias. Ce ți-a spus el prima dată când s-a apropiat de fereastră? Hm? Nimic. Ce putea să spună vorbe de clacă? Ce-i drept? E cam neobișuit ca... Că două persoane care nu se cunosc să se vadă deodată la gratile unei ferestre și să se pomenească logotnic și logotnic. Ba deloc. Parcă-ți vine, nu cum. Mm -hmm. Pentru că un bărbat când îți vine la fereastră, știi de la cei care vin și pleacă, spun și află care să-i se răspundă da. Bine, dar declarația avea să-ți-o facă Eu nu? Vezi bine. Și cum ți-a făcut-o? de simplu? Știi, umblu după tine, am nevoie de o femeie bună, serioasă și dacă n-ai nimic împotrivă, tu ai să fii femeia aceasta. Roșesc, n-aud asemenea cuvinte. Și eu. Dar trebuie să treci și prin asta. Și ți-a mai spus el și altul. Ei, câte nu spune el. Ești și tu. Eu... Simțeam că mă nebuș uh -huh. Pentru prima oară stau cu un bărbat noaptea Și ce? ce bărbat? Nu e rău făcut. Adela, fetiță, păcat că mai ai auzit ce tu! Adela! Ia mă duc să veci cu ea. Fetița asta e bolnavă. Cu siguranță nici nu mai dormi colume. Dar ce faci? O să știu eu. Trebuie să știi mai bine că dormi de partea alaltă Peretelui Horă de invidia Nu a exagerat E de ajuns să-i vezi ochii A început să aibă priviri de nebună Ai nu mai vorbit de nebuni Aici e singurul loc unde nu se poate pronunța cuvântul acesta O să zic că nu dormeai Parcă aș fi bătută N-ai dormit bine așa noapte? Da, da Păi atunci? Să mă slăbești că am dormit sau că n-am închis ochii N-ai să-ți bagi nasul în treburile mele Vă spun din simplu interes pentru soarta ta. Vă cheamă Bernarda. A venit omul cu Dantelere. Nu te mai holba așa la mine. Dacă vrei îți dau ochii mei că sunt mai proaspeți și umerii îți dau ca să mai scadă cocoașa. Dar îmi toace capul când mă vezi trecând. Adela, martirul e sora ta. Și tocmai e aceea care te iubește mai mult. Ai, se ține de mine în tot locul. Mă trezesc cu ea în odaiu, să vadă dacă dorm. Nu-mi dă pas să respir și mereu. Ce păcat de chipul ăsta, ce păcat de corpul ăsta care nu va-l al nimănui. nici așa. Corpul meu va fi al cui voi vrea eu. Al lui Pepe Romano. Nu-i așa? Ce spui? Ce-am spus de te-a Crezi că n-am înțeles? Vorbește mai încet. Alungă idealea ști știi tu? Noi bătrânii le vedem și prin pereți. multe te duci noaptea când te scoli. Hai mai bine, erai hoarbă! Sunt toate, nu mai uiți. Când e vorba despre ce, despre ce este vorba. Ce-a cătai la fereastră, când a trecut pepia două după ce s-a de vorba cu sorata. Nu e adevărat. Nu fi copil. Nu fi copil. Lasă-mi pace pe sora ta Și dacă pepe-ți plajă, stăpânește-te. Și apoi de unde știi? De unde știi că până la urmă nu se însoară cu tine? Angustia se e bătrână. Nu se rezistă reziste la prima facere, e? Atunci pepe va face ceea ce fac toți vădanii de pe pământ. Se va cu cea mai tânără, cea mai frumoasă și aceasta ești tu. Păstrează speranța, uită-l, însă nu-l lui Dumnezeu. Nu reziste trebuit să ne spună despre o Eu vechez. Veghez ca nimeni să nu scuipe când a trece prin fața porții acesteia. Ce dragoste este a găsit așa deodată pentru soră mea. Nu vreau să fac niciun ea, dar vreau să trăiesc într-o casă cinstită. Pe țeaba sfaturile tale. De prea târziu. Nu numai peste tine care ești o servitoare, dar și peste mama sunt în stare să trec numai ca să împătonez jarul care arde în mine din crește până în tălp. Ce poți clămpăni pe socoteala mea? Că mă pun o odaie și nu deschid ușa. Că n-am somn. Sunt mai îndemânat decât, decât tine. Vom vedea noi dacă poți prinde iepurile cu mâna. Nu m-am frunta, Adela. Nu m-am frunta. Că eu pot striga. Pot aprinde focuri Pot să fac să tragă toate clopotele De drumul atunci La patru mii de artificii Și aruncă-le din ograda păsărilor, Nimeni nu va putea opri Ceea ce trebuie să se întâmple Așa de mult îți place bărbatul ăsta? Da Așa de mult Când mă uit în ochii lui Parcă îi un încet Nu pot să te mai ascult Păi să mă asculti, mi-a fost frică de tine, acum sunt mai tare ca tine, hai să mă asculți! Ai văzut dantelele? Da, acele pentru angustiați de la cerșafurile de mireasă sunt foarte frumoase Și asta? Ea mea pentru o cămașă Asta cere bună dispoziție Ca să mă uit la ea eu singură, eu n-am nevoie să mi admire nimic Dar cine să te vadă în cămașă? Uneori te vede. Acum mi îmi place foarte mult în de pe corp, dacă aș fi bogată, mi-aș face numai din Olandă, E una din singurele plăceri la care mai rămnesc. Dantelele astea sunt minunate pentru scufițe de copii. N-am putut niciodată să îmbrac pe ei mie cu așa ceva. Vom vedea acum dacă am o să se îmbrace pe ei săi. Așa cum bărbații țin să aibă plozi, o să coaseți toate toată ziulica. N-am de gând să fac nici o Și îngășim mai puțin să cresc copii alteia. Uite la vecinile noastre care și-au pierdut tinerițele, crescând câte patru țângi. Sunt mai fericite ca voi. Acolo măcar să văd și să aud ce măgeile copiilor. Și ce? N-ai decât să te duci acolo. Nu. Soarta m-a aruncat aici, în pensiunul ăsta de călugărițe. Se cu oamenii de la muncă. Acum un minută bătut ora trei. Asta. Vai, cine ar putea să se mai ducă acum la câmp? Fiecare clasă de oameni cu deprinderile ei. Așa este. La vremea asta, nici o bucurie nu face cât o Iar Ieri dimineața au sosit cerătorii. 40 sau 50 de flăcăi, tot unul și unul. De unde vine anul asta? De foarte departe. Sosesc din munți, voioși ca pomi pârgă. Sunt ei, cu mulțime de cântece minunate. Pleacă la seceriș, nici nu le pasă de căldură. Se ceră pe cea mai mare arșiță. Mi-ar plăcea și mie să se cer, m-aș plimba Aș mai uita ce roade Ce ai tu de uitat? Fiecare știe pe risare. Fiecare. ce. cere. ora ce când cântec! voi fetele din satul meu deschideți ușile spre soare. La lui mereu se cere durufia o floare. Hai, Hai să-i vedem de la fereastra camerele. Ai, nu deschideți deschide prea tare. Sunt în stare să trebdească cum iau un pumn ca să vadă cine-i privește. Ce te găsită? Oh. nu face rău căldura asta. Nu-i altceva? E dor să vină noiembrie. Zilele de ploaie, brum, ce nu este vara asta fără sfârșit. Patrice, se va -ntoare. Sirește. Dar eu oricum te-ai culcat azi noapte. Nu știu. Dorm ca un buștean. De ce? Nimic. mi a parut însă că m-a auzit pe cineva în ograda din dos. Da? Mm. -hmm. Foarte târziu. Și nu ți a fost frică? Nu, no, am auzit zgomot ăsta și în alte nopți. Ar trebui să fim atente. Să fi fost scarii va din argați. Ragații sosesc la șase dimineața. Atunci poate e vreo ca târcă neînvățată. Așa, așa, o ca târcă neavățată. Trebuie să-ți spune, Martina. Nu, te rog să nu spui nimic. Poate fost numai o înălucirire a mea. Poate. Amelia! Ce este? Ai nimic. De ce m-ai strigat? Mi-a venit așa fără să-mi dau seama. Odihnește-te puțin. Unde portretul lui pete? Îl aveam super necare dintre voi mi nici, o ia. Nici dacă piper pe fostul Sfânt Bartolomeu de Argint. Unde-i portretul? care portret? unde voi-mi l-a ascuns. Ai drăzneala să spui asta. era în camera mea, de a dormit și acum nu mai este. Ne-a fugit cumva la mii iezul nopții prin curte din dos, te place lui să se prime pe lună. Destul cu glumele când a am să-i spun. Nu-i nevoie, iese el la Iveală. Tare mi-ar părea bine să știu la care-i timp voie. La l un afară de mine. În urmare, eu te fac l în casa mea, ce veți lipită de zid. Mama, au furat portretul logodnicului meu. Cine? Cine? Asta! Care dintre voi? Răspundeți! Once, răscolește-o dăile! ele! prin faptul! Iată unde tu ce plântețea. Dar a să mă pomeniți! Ești sigură? Absolut sigură! L-ai căutat peste tot! Da, mamă! Mă faceți să înghit acum la sfârșitul vieții, o travă cea mai mare pe care o poate suporta omul. Tot nu l-ai găsit! Iată-l! Unde -l era? Era! Răspunde! Nu-ți fie teamă. Între cerceafurile din patul unde doarme martiriul. E adevărat. Intrat. Nu vrei, Jules, să te lovesc! Ne trezesc! Mă lasă, mă ce-i! Mă bate, mă lasă ce-i! Mă mai frâi! Dacă te las! M-au uis? nu fine fi necvincioasă cu maică-ta! Lasă-te, rog! Nu-i nici o lacrimă, noachii ăștia! N-am să plâng pentru plăcerea Dumitale. tale! De deci ce ai luat portretul? Nu pot să fac și eu o mică farsă, sorimi de altceva l-aș fi luat! Asta n-a fost o farsă, ției nu ți-au plăcut niciodată glumele! Altceva col că intine ce to se ia să facă, spune-l o răzificat. Tu să taci, nu mă face să vorbesc, căci dacă am să vorbesc pe aici, o să se cu de rușine. Limba, rea care nu știe ce să mai scurte. Sunteți nebuni. Eu mor aici cu blestimații, Iiva. Mă fac blestimații și mai mari. eu nu sunt vinovat că te pe romanul mai ales pe mine. Tăcere! Tălese pentru banii tăi, pentru vilă și pădurile tale. Asta e de bătrâneț. Rocea, am spus? şi-ţi Lasă. Lasă că le fac eu, minușele. Bernarda, aduţi aminte că asta ți mi menire. Pot să spun și eu două vorbe? Spune. Mă peripiseşte ai fost martor, N-are ce căuta o străină în unei familii. Ce am văzut? Am văzut. În trebuie să mărite. Mai Nu decât. Fără doar și si poate trebuie să o scos de aici. Nu pe ea, ci pe el. E limpede. Și si pe el să-l îndepărtezi de aici. Gândește-te bine. Nu mă gândesc. Sunt lucruri la care nu poți. Ce nici nu trebuie să te gândești. Eu poruncesc. Și crezi că el are să plece? Ce greu îți cântă prin cap. El nu în cap, îndoială, are să se însoare cu angustia. Azi. Vorbește. Te cunosc ea bine. Știu că vei spre mine cuțitul la spate. Nu m-aș fi gândit niciodată că-ți spune părerea să teamă crimă. Ai să-mi dai de știri ceva. Tu ai fost totdeauna pătrunzătoare. Ai văzut de la o sută de linii păcătoșenile oamenilor. Și adeseori am crezut că le citești gândurile. Dar copiii sunt copii. Acum tu ești oarbă. Vorbești de martiriu? Dacă vrei de martiriu, de ce o fi ascuns portretul? La urma urmilor zici că a făcut o farsă. Ce putea să fie altceva? Cum s-ar spune O cred? Dar nu o cred, așa este. nu ți se pare că ar fi mai potrivit ca Pepe se sensoare cu martirio. Sau și mai bine zis, cu Adela? Nu mi se pare. Adela! Iată o adevărată logodnică pentru Pepe Romano! Nu întotdeauna lucrurile merg după cheful nostru. Dar să vedem cum stau lucrurile. Fiul meu cel mare mi-a povestit că ieri dimineață, pe la patru și jumătate, când trecea el cu boii, Părumbiei stăteau la taifas La patru Și jumătate Minte! Vorbește? Ce am cumpărat asta vânt? Pe mai bine de o săptămână pleacă la ora 1 Dumnezeu să mă trezească dacă mi-e Și eu -am la 4 l la patru dimineața ai măsut cu ochii tăi N-am vrut să mă arăt Ce? Nu vorbeați voi la fereastră despre uleță? Eu vorbesc la fereastră camerii mele de dormit ah, În cazul ăsta? Ce se petrece aici? de ce este steneală să afli Faptul e clar la patru și jumătate, Pepe se afla la una din ferestrele casei tale. sigur! Sigur nu poți fi de nimic în viața mea. ta. nu asculta, nu ne dorește decât răul. Lasă! Că aflu eu. Dacă oamenii din sat vor să aducă mărturii false, se vor îţi de mine ca de o stâncă. Să nu vorbim despre asta. Când oamenii vor să ne piardă, se price foarte bine să trănească valul de noroi. E nu-mi place să mint. Ceva se va fi petrecând totuși. Nu se petrece nimic. Am născut să am ochii deschiși. Voi sta de fază fără să închid până la moarte. Am dreptul să știu și eu. Tu n de decât dreptul să asculti. Nimeni să nu se in treburile mele. Aici nu se face un singur pas fără să știu eu. În sus, pe uriță, ea lume. Undă vă lau toți vecinii și se la porți. Ia vezi despre ce e vorba. Unde porceți? Păceți de fiecare dată la fereastră. Să uitați că sunteți în doliuc, în curtea din dos toate. Să mulțumești întâmplării care m-au opris în dezleg limba. Nici eu n-aș fi Și ai fi spus, unei să dorești, alta să faci. Face -a ceea care poate și nu se oprește din drum. Tu ai vrut, dar n-ai putut. Nu să-ți mult. Hai să fie al meu. Am să-ți drobesc îmbrățișările tale. Niciodată! Mă vreau în casa lui. A am fășit cum te Nu vroiam, era ca și cum ar fi tras cineva cu un fâne. Bernarda! Bernarda! Cine -i? Bernarda, fata lui Librada care a trăiat de capul ei, a făcut un copil nu să știe cu cine. Un copil! Și pentru a-și ascunde păcatul, l-a nădușit și l-a ascuns sub niște petre. Câinii însă l-au tras de acolo, ei au mai mult suflet decât oamenii și parcă mânați de mâna lui Dumnezeu. L-au lăsat chiar în pragul porții ei. Acum au sărit oamenii. O tăresc prin serenă Vor să omoare da. Bernarda. Să toți cu ce o merge de măslin și cu o tecați mare. Să vină cu toții și să omoare. Nu! Nu să o omoare, nu! Ba, da, bă, da, hai de-o și noi acolo. Dacă și-a călcat în picioare, ce înțelege de, ei de pată, să plătească? Să-și să fugă! Nu mă duceți acolo! Da. La plătească că ce șaise cu mine. faceți de pe trecan înainte de să-ți No! O mă râțu! O, malice! o, malice! o malice! Gata Mă duc prin curte să-mi dezmorțesc picioarele și să mă răcoresc puțin. Merg și eu cu tine. Și eu. N-am să mă rătăcesc. Noaptea e mai bine să fii întovărășit. Ți-a mai spus vreau să te împaci cu soră Martirio. Martiriu. veste aceea cu portretul n-a fost decât o glumă și trebuie să o uiți. Știi bine că nu mă iubește. Eu care cu pandalele lui. Eu nu mă bag în sufletul nimănui. Dar țin la o fațadă onorabilă și la armonie în familie. Înțeles? Bine, mamă. Atunci fă cum îți spun. Mi se pare că e cam târziu. La ce oră ai terminat? Vorbit noaptea trecută. La 12:30. jumătate. Ce mai spune Pepe? E cam împrăștiat Vorbește tot timpul Dar e cu gândul în altă parte Astăzi sunt din oboseală De-a Dumnezeu să fie așa La noapte vine? Nu, a plecat cu mama să la oraș Ne vom culca deci mai devreme Magdalena A dormit și noapte noapte întunicoasă. Magdalena! Nu se vede nici la doi pași. Strașnică noapte pentru hoți și pentru cel ce are nevoie să se ascundă. E sunt niște stele cât pumnii. Și Dumnezeu s-a pus să le privească mai mai să-și frângă gâtul. Nu-ți plac? Pe cei dincolo de acoperișul nostru nu mă interesează, sunt mulțumită cu ce am în casă. Te privește! Iau privesc scale ei, iar pe tine ale tale. Noapte bune! Te și deci duci la culcare! Da, Pepe nu vine în noaptea asta. Mamă, de ce se zice atunci când cade o stea sau scapă un fulger? Sfânta Barbară încerc scrie cu aghiazmă pe hârtie, binecuvântată fie. Bătrânii știau mulțimea de lucruri, Dar noi le-am uitat. Eu închid ochii să nu le văd. Eu nu, e atât de frumos să privești cum fuge plin de lumină ceea ce e neclintit și neclintit de ani întregi. A ce au de-a face cu noi asemenea năzbătii? E mult mai bine să nu vă gândiți la ele. Ce noapte minunată! Aș mai fi stat acolo până târziu. Să mă de toată răcoarea câmpirii. Dar e vreme să mergem la culcare. Magdalena! A dormit. Magdalena! lasă mă pace. în pace. pat să aibă omul un pic de liniște în casa asta. Noapte bună. Noapte bună. Haideți ce voi. Cum se face că noaptea asta logodnicul surorii noastre îngustias nu vine? Aplikat, cum A plecat hmm? cu Max la ora. Pe mâine. Noapte bună. Noapte bună. Martirio. Ești încă aici? Mă bucur. De liniște asta. Păi de nicăieri nu-ți arată acel lucru mare care după spusă ta se petrece aici. Bernarda, nu vreau să vorbesc fiindcă mă tem de răutatea ta. Dar nu fi așa de sigură pe tine. Cum nu se poate mai sigură. Trăsnetul turcate dintr-o dată și tot dintr-o dată un deac de sânge să oprește inima. Nimic nu se va petrece aici, împotriva tuturor presupunerilor tale. Cu atât mai bine pentru tine. Îți o grijă. Am isprăvit cu spălatul vaselor. Mai doriți ceva? Nimic. Mă duc să mă culc. La ce oră vrei să te trezesc? Aniciu. Noaptea asta Vreau să mă de somn Când nu poți face nimic împotriva răului E cel mai bun lucru să întorci spatele, să nu vezi nimic Așa-i umblă fumurile în cap Că singură se leagă la ochi Nu-i nimic de făcut Voiam să mă așez de curmezișul Dar acum e prea frică Vezi ce te cere? Cu toate acestea în fiecare o daie câte o furtună în ziua când o să se deslănțuie valurile Vom fi spulberate toate la oaltă Eu am spus ce am avut de spus Bernarda crede că nimeni nu se poate pune cu ea Dar nu știe ce putere năprasnică are un bărbat Printre atâtea femei singure Dar nu-i numai vina lui Pepe, Romanu E adevărat că anul trecut se ține coadă după Adela Și că Adela nebună după el Dar în ce o privește trebuie să rămână la locul ei Și să nu lățiți Bărbatul e bărbat? Unii cred Că el a stat de multe ori de vorbă cu Adela Asta așa -i. Altă Alta e Bubă Nu știu Nu știu, ce-o se întâmple aici Aș fi bucuroasă să plec pe mare Și să nu mai fac nimănui umbră în casa asta care e în război ah, Bernarda zorește nunta și poate că nu se va întâmpla nimic Bubă e coaptă Trebuie să spargă Adela e hotărâtă la orice Iar celelalte nu slăbesc din noi Și Martirio Asta e cea mai rea. E o cloacă de venin. A văzut că Pepe nu de nasul ei și-ar scufunda și lumea dacă ar sta în puteri. Rele, tare rele, Femei fără bărbat, nimic altceva. În cazurile astea, femeile uită că și sunt surori. ce N-auzi cu câte apurie se dau gânii? O fi trecut care va pe la poartă. Nu te-ai culcat încă? Am ieșit să beau apă. Credeam că dormi. Dar voi nu vă duceți la culcare? Ba, ba ne ducem și noi. Haide-mi. Adela! Adela! De ce mă cauți? Lasă-l în pace pe omul acesta. Cine ești tu să-mi poruncești? Nu i acolo locul femei De ce vrei să-mi tu locul? A s, -a -s momentul să vorbesc Nu mai putești să mai meargă așa nu de decât începutul Eu am avut tărie să trec mai departe Curajul și tăria pe care tu nu le ai eu am văzut Marte să fac o acesta Și am alergat afară să cau ce al meu Să iau ce mi-a Omul ăsta fără suflet venea pentru alta Iar tu și te în drum Ai venea pentru bani, dar el de la început a pus ochii pe mine N-am să las să se pentru tine Se văzura cu angustia Știi mai bine decât mine că nu-i Știu Știi pentru că ai văzut că pe mine mă iubești! Da, da, da Pe mine da Lasă-mă să-ți-o spun cu capul sus. Da, lasă-mi să-ți sparg pieptul de mărăciuni ca o în coaptă. Ripesc, ripesc. Martirio! Ți-e eu eu! Nu mă îngroci Nu încerca să mă îmblânzești! Sângele meu nu mai e al tău, n-aș vrea să văd în tine o soră, nu văd în tine decât o femeie, o femeie! Nu există niciun leac Cine trebuie să piară, să piară. Pe miera mă mi Asta nu! Nu mai pot suporta oroarea acestei case Acum după ce am simțit gustul buzelor lui Voi fi ceva vrea el să fiu Cu tot satul ridicat împotrivă Arătându-mă toți cu degetul, Urmărite de toți cei care spun că ei sunt virtutea Da, da, am să-mi pun și eu coroană de spin Pe care o poartă femeile iubite de bărbați în surat Toți Hai la curcare. să lăsăm să se însoare cu angustia Pe mine nu mai interesează am să trăiesc singura într-o căsuță Unde el are să mă vadă când va voi Când îi va veni pofta să mă vadă Are să se mai întâmple aceasta Cât timp va mai curge un strop de sânge mine Nu pe cine, slebănogă Dar și pe un cală nebunit Sunt în stare să-l pun în numai cu forța degetului meu mic Ai, nu te groză, așa la mine Eu că m-am scos din sărite Îmbântuie inima puterea așa în înrăită Că fără să vreau parcă mă gâtuși singură. Da Ni s-a spus să ne iubim ca între surori Dumnezeu însă m-a lăsat singur În mijlocul întunericului Mă uit la tine ca și cum niciodată Nu te-aș fi văzut Unde te duci? Lasă-mă, treci dacă poți Pleacă de aici <curs> Linușteță-mă Linușteță-mă <tri> <-tă -s> <tri> Un trasmet. Era cu el Să terminam cu În timp ce a, -a făcut tiranului Niciun pas mai departe mie nu-mi poate porunci nimeni decât Pepe Andiola Sunt femeia lui, mai deci un cap Și du-te în din dos să-l vezi El ia aici, suflând, ca o leu Dumnezeule Carabina unde e carabina Nimeni nu poate să-mi facă nimic Dai să ieși de aici Foță, nici cinstea casei noastre Las-o, ducă-se să nu mai vedem Mai dute. Și-l ca acum. Pepe Romano e mort. Pepe. Doamne. Pepe. Pepe. Chiar. L-ai omorât. Nu, no, fuge în galop pe calul lui. Nu-i vina mea. O femeie nu știe să o ochească. Pentru ce ai spus atunci că e mort? Pentru ea. Aș fi vărsat un fluviu de sânge peste capul ei. Blestemato! o E mort mai bine așa. Adela! Adela! Adela! Adela! Deschide! Deschide, Adela! Adela! Deschide! Schidurile nu apar ca nimeni de rușine! De-ați schidă! Aduceți un ciocan! De-ați schidă! de Ah. Ce s-a întâmplat? Ferească-ne! Ferească-ne cel de sus! De-așa moarte! Nu intră, nu! nu, nu, nu eu, Pepe, ai să mai aleți prin toate puterile lor, dar tot ai cazi, Pepe. și triunghi, Fata mea a murit pecioară. M-ați înțeles. Duceți-o în camera ei. Îmbrăcați-o cum era fată. Ia a murit fecioară. trimiteți ți să tragă clopotele de două ori la vărsatul zorilor. Fericită de umidii de ori ea că a fost aici. Nu vreau plânză moarte Moartea trebuie privită față în față. Lacrimile când vei fi singur. Ne vom cufunda într-o mare de doliu. Ia! Ja. Mezina! Bernaldei! Alba! Am the children the children, the children. <laughs> sai se odam se ca mabii vuoi ro ro ro so bai dipi ne prezentat spectacolul radiofonic Casa Bernardei Alba după Federico Garcia Lorca Rolurile și interpreții Bernarda Nina Vode, Augusteas Veronica Safca Magdalena Nina Doni Amelia Paulina Zaftoni Martiris Valentina Izbeșiuc Adela Ecăterina Malcoci Laponsia Eugenia Todorașcu, servitoarea Eugenia Iurcișina și au mai dat concursul Maria Stratan, Nadejda Cocârlă și Maria Urski. regia artistică Sandri Ion